وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ نَناني ظالم زيدي كلكو انا امزوليا وونغو منيزي مونغو نا كاذي كانوشا Hakika kama zalim hawafanikiwi wa yoma nahshuruhum jami'an thum manaqulu lil ladhin asharaku ayna shurakakum alladhina siku tutawakusanya wote pamoja kisha tuambie walio shirikisha Wako wapi washirikishwa wenu mlio kuwa mnadai ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ كِشَا حَتَقُوا ضُرْ وَاو إِلَّا نِقُسَمَا وَاللَّهِ مَوْلَا وَيْتُم لِذِي حَتَقُوا وَشْرِكِينَا انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِم وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تَرَى مَجْنِسِيّ وَنَضْجِ سَمَّاءَ وَهْوُ وَنَامُوا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تَرَى مَجْنِسِيّ وَنَضْجِ سَمَّاءَ وَهْوُ وَنَامُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى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 Na tumezitia pazia nyoyo zao wasije kuyafahamu. Na upo uziwi masikioni mwao. Na wakiona kila ishara hawaiamini. Hata wakikujia kwa kujadiliana nawe, wanasema waliokufuru hizi si chochote ila hadithi za watu wa kale wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun nao wazuia watu nao wanyewe wanajitenga nayo nao hawaangamizi ila nafsi zao tu wala wao hawatambui walau tara idh uqf u alannar faqalu ya laitana nu'udda wala nakdhiba biayati rabbina walakun min almu'minin na ungeona watakaposimamishwa kwenye moto wakawa wanasema tungelirudishwa. wala hatutakanusha tena ishara za mwala wetu mlezi na tutakuwa miongoni mwa muumini bal badal lahum ma kanu yukhfunu min qabl walau ruddu laadu limanhu anhu wa innahum lakathibun bali yamuwadhhirikia waliokuwa wakiaficha zamani na kama wangelirudishwa bila shaka wangeyajea yale yale waliokatazwa na hakika hao ni waongo waqalu in hiya illa hayatuna ad dunya wa ma nahnu bimab'uuthin na walisema hakuna mengine ila maisha yetu haya ya duniani wala sisi hatutafufuliwa walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaqq qalu bala wa rabbina qala fadhuku adhab bima kuntum takfurun na laungeliona watavyo simamishwa mbele ya mola wao mlezi akawaambia je yes, si kweli haya na wao watasema kwani Tunapa kwa mola mlezi wetu ni kweli yeye yeah, atasema basi onjeni adhabu kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnakataa Allah hu Allahu, ekbar, Allahu ekbar. La ilaha ila Allah na, hapa na mtu aliyezidi kuidhulumu nafsi yake na haki kuliko anemzulia Mwenyezi Mungu uongo na akadai kuwa yeye Subhanahu ana mwana au mshirika au akamwapatishia lolote lisilo laiki yake au akazikanya dalili zenye kuonyesha umoja wake Mwenyezi Mungu na ukweli wa mitume wake. Hakika madhalimu hawatopata kheri duniani wala akhera. Na watajie yatakayotokea siku tutakapokusanya viumbe vyote kwa ajili ya hisabu. Kisha tutawaambia kwa kuwa hizi waliokuwa wakiwaabudu wenginewe pamoja na Mwenyezi Mungu. Wako wapi mliowafanya ni washirika wa Mwenyezi Mungu wapate kukufaeni? Kisha hayatakuwa matokeo ya hayo matatizo yao magumu pale hapo ila kujitoa kimasomaso kutokana na ushirikina wao kwa kusema uongo. Waseme, wallahi Mola mlezi wetu hatukumshirikisha nao yeyote katika ibada. Angalia vipi wanavyojitia makosani wenyewe kwa uongo huu. Na vile walivyokuwa wameviunda wenyewe kwa kuviabudu navyo ni mawe tu na wakadai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Sasa vimewapotea. Na miongoni mwao wapo wanaokusikiliza unaposoma Qur'an si kwa sababu waifahamu na ipate kuwaongoa lakini kwa ajili wapate njia ya kuitoa kombo na kuikejeli. Na sisi kwa sababu hiyo tumewazuilia wasiweze kufika kwa akili zao na masikio yao imekuwa kama kwamba akili zao zimefunikwa haziwezi kuelewa barabara na kama kwamba masikio yao yanauziwi unawazuia wasizisikie aya za Qur'an na hawa hata wakiona kila dalili hawaamini hata wakikujia kujadili kwa upotovu wanasema waliokufuru huku wakisukumiza na ukafiri wao haya sichochote chochote ila hadithi za uongo zilizotungwa na watu wa zamani wa kabla yako wao huwazuia watu wasiiamini Kurani, na wawo wenyewe hujitenga nayo. Inakuwa wao hawanafiiki, wala hawawachii wenginewe wakanafiika. Na kwa kitendo hicho hawadhuru ila nafsi zao na wao hawatambui ubaya wa wayatendayo. Ewe Nabii, ungeliwaona hawa makafiri watavyosimama mbele ya moto wakisononeka na vitisho vyake, ungeliona jambo la ajabu lenye kutisha. Nao wanatamani warajeshwe tena duniani wakisema laiti tungeyerudishwa duniani tukatengeneza tuliyoharibu wala hatutakanusha ishara za Mola wetu mlezi na tutakuwa miongoni mwa waumini. Na kauli yao hii haikuwa ila kwa kuwa haimkiniki tena kuficha wala kufanya ukaidi katika yale anaoambia mtume. Na lau kama wakirudishwa duniani Wataurejea tena ukafiri aliyowakatazwa Mwenyezi Mungu. Haya ni kwa gururi zao, kughurika na mapambo ya dunia na kukifuata kwao matamanio yao. Na hakika hao wanasema uongo kwa kulai kuwa wataamini pindi wakirejeshwa duniani. Na lao wakirejeshwa duniani wataerudia ile ile sera yao ya mwanzo na watasema hatuna sisi uhai mwingine ila huu huu uhai wa kidunia wala sisi hatutafufuliwa baadaye La lao ngeliwaona watavyosimama mbele ya Mola wao mlezi kwa ajili ya na wao wanaojua ukweli wa aliowateremshia Mwenyezi Mungu mitume wake ungeliona uovu wa hali yao pale Mwenyezi Mungu atapowaambia je haya mnayashuhudia sasa sio kweli mliokuwa mkikataa huko duniani kwenu nao watajibu hali ni wanyonge kwani Tuna hapa kwa mlezi wetu ni kweli Tena baada ya hayo Mwenyezi Mungu atawaambia ingiyeni motoni kwa sababu ya mlivyokuwa mmeshikilia ukafiri